A Tizenhatodik Fejezet És beszélt az Úr Mózeshez Áron két fiának halála után, amikor azok az Úr színe elé közeledvén megölettek, és megparancsolta neki mondván, beszélj a testvéredhez Áronhoz, hogy ne bármikor lépjen be a szentélybe, ami a függöny mögött van, a ládát fedő engesztelés táblája előtt, hogy meg ne halljon, mert felhőben fogok megjelenni az engesztelés táblája fölött, Hanem így menjen be. Áldozzon föl egy bikaborjut a bűnért, És egy kost egészen elégő áldozatul. Szent vászon alsó ruhákat öltsön magára, A szemérmét vászon nadrággal fedje, Vászonövvel övezze föl magát, És vászonkendővel takarja be a fejét. Ezek azok a szent ruhák, amelyeket miután megmosdott, öltsön magára. És kapjon Izrael fiainak közösségétől két bakot, bűnért való áldozatul, és egy kost, egészen elégű áldozatul. És miután föláldozta a bikaborjut, saját bűnért való áldozatául, és kiengesztelte önmagát és a házát, Állítsa oda a két bakot az Úr elé a találkozás sátrának ajtajában, és vessen rájuk sorsot, hogy az egyik az Úré, a másik azazelé legyen. Amelyiket a sorsvetés az Úrnak adta, azt ajánlja föl bűnért, amelyik pedig azelé lett, azt állítsa oda az Úr elé engesztelésül, hogy kiküldje azazelhez apusztába. Vigye tehát oda áron a bűnért való bikaborjut, és kiengesztelve önmagát és a házát, áldozza föl azt. Ezután fogja a füstölőt, amit az úr előtt álló oltár parazsával megtöltött, és kezével merítve a függönyön kívül a füstölőszer keverékéből lépjen be a szentélybe. Hogy miután az illatszereket a tűzre tette az úr előtt, a füstjük és illatuk elborítsa az engesztelés tábláját, Ami a bizonyság fölött van, és nem hal meg. Vegyen a bikaborjú véréből is, És az ujjával hétszer hintsen az engesztelés táblájának homlok része felé. Miután levágta a nép bűnőért való bakot, Vigye be a vérét a függönyön belülre, úgy, ahogy parancsolva van a bikaborjú véréről, Hogy hintse szét az engesztelés táblájától, És engesztelje ki a szentét Izrael fiainak tisztátalanságaiból, És a törvényszegéseikből, És minden bűnükből. Eszertartást végezze el a találkozás sátrával, Amit fölvertem közöttük, lakóhelyeik tisztátalansága közepette. Senki ember ne legyen a találkozás sátrában, amikor a főpap belép a szentébe, hogy kiengesztelje ő magát és a házát és Izrael egész közösségét, ami ki nem jön. Amikor pedig kijön az oltárhoz, ami az úr előtt áll, engesztelje ki azt, és a bikaborjó és a bakvérét, Öntse az oltár szarvaira körös körül. És a vérből az ujjával hétszer meghintve, Megtisztítja azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól, És megszenteli. És miután befejezte a szentély és a találkozás sátra És az oltár kiengesztelését, Vigye oda az élő bakot és mindkét kezét a fejére téve bajja meg fölötte Áron Izrael fiainak minden gonoszságát, minden védküket és minden bűnüket. Mindezeket a fejére téve küldje ki egy arra fölkészült ember által a pusztába. Miután a bak minden gonosságukat kivitte magának ijetlen helyre, és eleresztették a pusztába, Menjen be, Áron, a találkozás sátrába. És letéve a vászonruhákat, amiket magára öltött, amikor belépett a szentébe, hagyja ott azokat. Mossa meg a testét vízzel a szent helyen, és öltse magára a saját ruháit. És miután kijött, ajánlja föl önmaga, és a nép egészen elégő áldozatát, és engesztelje ki önmagát és a népet. És a bűnért való áldozat háját égesse el az oltáron. Az pedig, aki elengedte az azazelhez elbocsátott bakot, mossa ki a ruháit, és a testét mossa meg vízzel, azután menjen be a táborba. A bikabóriót pedig, és a bakot, melyeket bűnért áldoztak föl, és amelyeknek a vérét bevitték, hogy a szentélyben végbe menjen a kiengesztelés, vigyék ki a táboron kívülre, és égesékkel tűzzel mind a bőrüket, mind a husukat és a beleiket, és az, aki ezeket elégette, mossa ki a ruháit, s mossa meg a testét vízzel és azután menjen be a táborba. És ez örök törvény legyen számotokra, a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján sanyargassátok a lelketeket, és semmi munkát ne végezzetek, sem az lakó, sem a jövevény, aki közöttetek lakik. Ezen a napon történik a kiengeszteléstek és a megtisztulásotok. Minden bűnötöktől meg tisztulni az Úr előtt. A nyugalom szombatja ez számotokra, és sanyargassátok a lelketeket, Örökszertartással. A kiengesztelést pedig a pap fogja elvégezni, akit majd fölkennek, és akinek beavatják a kezét, hogy adja helyet papként szolgáljon. És öltse magára a vászonruhákat, szent ruhákat, és engesztelje ki a legszentebb szentét, és a találkozás sátrát, és az oltárt, a papokat is, és a közösség egész népét. Örök törvény legyen ez számotokra, hogy engeszteljétek ki Izrael fiait minden bűnükből egyszer az esztendőben. Így tehát megtette, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.